A doua epistola lui Pavel către Corinteni Capitolul 3 Începem noi iarăși să ne lăudăm singuri? Sau nu cumva avem trebuință ca unii de epistole de laudă către voi sau de la voi? Voi sunteți epistola noastră, scrise în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oameni. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrise de noi ca slujitora lui, nu cu cerneală și cu Duhul Dumnezeului Celui Viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. Nu că noi prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicea noastră din vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului